قرآن مخترمہ روزن کو دمو لینا زین اللہ سے عبد دور تفسیر قرآن نمبر کے سٹھ جو مسجد امیر ماویہ محلہ حٹک سولڈر کے ستمبر دوزارات کے شہرے تدید ملائیدو پتہ ہے ستائی دی توحید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپریٹر انوارشیت توحیدی موبائل نمبر زیو پشان دا غرونو فیا من بردن چپائی کی گلے پشان د غرونو دیغا غا وریدی او دا غینا اللہ گلے راو رئی نورا سید دیلرا چارا چوگواری او علی دیلرا دا چارا چوگواری یکا دو سنا برقی ہی نزدیوی پلک دا بریخنا دا غی چو تستی نظرونا یقلب اللہ اللہ روان نحارا تول دلائل اقلیا وداکل نکارو آخلا وهذا الله خبره منا يقلب الله الليل والنهارا بدلر عبد لي الله اشبه ورد لرا يكن انت ديك خام خائب رد دي دفار والله خلق كل دعبا والله پیدا کرده هر دن دا سردو بونا ومن يمشي لا بطني بعد قرده داغينا پا قرده پا قرده كم شخص قرده؟ ومن ام يمشي لا رجلين او با دا مخلوقات نه ګرځي پدوکو لکه څوک هان انسانان او شرګه کرځي کی تلورکو او ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على اربع او با دي هغه دي ګرځي پتلورکو لکه وای یا خلق الله ما يشاء باركي الله او جووالي نورما الله باركي يا اي یدا زندش زندش و دې په بلا کې خپې یا دا جولا شو دن بلا کې خپې او ومن هم يمشي ال عباد ذکر کوي چونکې دی اصل کې ګرې پتلورو خودا نور اکی وسریا يخلق له معيشه پیدا کې الله چوغوالي او لا باث قدرت والا دی لقد انزلنا ايات مبينات یقینا نازل کړي دي مونږه هغه احکامات کارا او الله توبې کور کوي چل چو والی پتا رب د الله لري ويقولونا ما كده مؤمنانو صفات ذکر شو رجال الله تلهم تجاره اوس دغې په مقابله کې د منافقانو او صف ذکر کیا او مقابله ذکر کې په منافکانو منافقانو د مؤمنانو صفات کې چې داخله د دا دې نور نموله کول کوشش کړئ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ أَوْ ايدي مونږی مانوړې په الله او رسول الله واځو نا مونږه په دې داری کړه لا نبي او هغلي وړل دي نه پر دې دا نو دایمانوالن دا دي چې کله راغوږتيږي پیسې له الله او رسول ته چې پیسې او کی کې او ان یو كله ملحو کو کې دې د فاره په دغه دنیاوی ته ته ملایويږي نو راډیا غيتا یا ویل دا وړیر غدين دي چې سم آل مال ته غټه موټه او تلاوېږي اګه لګ تکلیف او سختي پکی نبی اخ پی وباتي لکه په وخت د امتحان د مصیبت کې د منافق او د مخلص پتہ لګي افي قلوبهم مرذون ایا پرونو د دې کې مراد دی بل کې دی شک کایو بل کې دی ریږي زیرا موکه الله بدیبان دی او رسول الله بل کې دا په خپل دي داغه د منافقانو صف د تقابل کې د مؤمنانو صفات انما كان قول <سؤال> المؤمنين لكنن و انا مومنانو تكلارو تیشی الله رسولتا چې پېسلامو کړي دی په مېسکه نو دی وناسیو اي ويقولو دي وای سمعنا مونږ وريتا وتوانا مونږ امنا لا څوګم د قران او سنت په سلیت جو مزاجي یار مې آئے واولایکهم المفلحون دا که ساندي کامیاب وو مونږ یوتی یا شتا بيداريو کړه الله او دا رسول الله ويخش الله او يرید اللهنا پته شي وي ګناو نو او تقويه اختيار کا ايندا اولائک هم الفائزون نو دا کا ساندي کامیاب وو قسمو بالله جاده ايمانهم او دي قسمونو کول الله مضبوط قسمونا لئن امرتم كذلك لهګه مو کې جهاد تبذو ردیب قسمونو کول لا يخرجونا شیخ آم و خا دی بوزی قولت ورطا او آیا لا تقسیمو قسمونه مکوی طواعت معروفا تابداری ساس معلومه دا مونتا معلومه دا ویچی پا خود دلوی شیخ آخی مو گورا طواعت معروفا یاد فاعت کول د قسم کولو نغور دی خوا خبر منی قسم مکوی کنا طواعت معروفا وی بنتی ہو وفادار تو وفا کر کے دکا دو وفادار تو وفا کر کے اہنے کی وفا آور ہے کرنے کی وفا آور ہے توعاتم معروفا توعات کول دا کتم کولو نغورا بلا مانا توعاتم معروفا لازم دے پتاس بانے توعات یا اس تاسو توعات معلوم دے صرف مفاد دفارا مفاد فرق سے ان اللہ خبیرم بی ما تعملون لیکن اللہ خبردار دے پاہ سوچ تاسو ایکا و ایو قل اتویو اللہ و ای نبی اللہ علیہ السلام اتوی اللہ دا اللہ او اللہ تابع داری دا الله او تابع داری کوي دا پیغمبر و دا اتوی اللہ دا او و انت دا واسیو رسول چې اللہ او اتور رسول دا مونږ ته یو خلکو ته وي ها جی کدا ټول اللہ او رسول دی وی زه دا وخت د خلکو د پاره نذا یو سکنه فار بتا ته تر مونګه اومید علی الله دخلکو د پارا ن بیا سره د پیو رسول دغه وخت دخلکو د باغ راتیو الله هم دغه وخت دخلکو د پارا استاذ خبرنه مالمی تنا الله من رسول منی و سره ذکر الله برکجه ذا الله من قران منم کیدار باندې یو پرد پرتی ورنا چکم خلق د حدیث منکر دی قسم می دی فال د قران منکر قل اط پیو الله و پیو رسول قل وای ای نبی علی تابیداری کا وېدل الله واطيو رسول او تابیداری کا وې پیغمبر پاین تا وللو ک تاسو ورغدانيو کا فینما علیه وی کنم د پزیمه هغه چې په رشیوی دی دتا او تاسو په پزیمه هغه چې په رشیوی دی دتا او ان تضيعو ک تاسو د پیغمبر تابیداری وک تا ته دول اربع وممیه او نزی نجیب پیغمبر مګر تبلیغ کارو خارا وعد الله الذين امنوا دي ته وی آیت استخلاف مقصد دیو چې الله تعالی سره واده کړی مؤمنانو سره نیک عمل واره سره چې الله به ہدایت در الله به خلافت در کوي اوعد الله الذين امنوا منكم وذكر الله اغا سانو سره چې مانې رول د استا او ملي کړي پتریکا د نبی عليه السلام د سواده لاستخلفنهم فی الارض کې خلافت بورګی دی له خامخاد ازم کې چسنګے خلافت ورکړو آ کا آسان ہوتا چې مقيود دوینه او دا رات نبي اسلام په دور کې پجون کې غالب پورا شوی وا د نبي اسلام په جون کې اسلام غالب شو مکه پته شو خیبر پته شو بحرین پته شو جزيه العرب پته شو اطراب د شام د عمان د شو دا پته شو او په دې کې یو خلافت یو اسلامک سٹیټ قائم شو بیا بيار خليفه اول په دور کې د جزيره العرب نه ختم شو بصراده مشکو بلاد مصر بازی علاقی دا فارس دا پتشوی. او بعضی علاقې د فارس د په تشوی او پیګیو اسلامک سٹیټ خلافتو بیا د خلافتی ثانی په دور کې شام او مصر اکثر بلاد فارس او د روم او د قیصر او د قیصر خزاني د مسلمانو په قبضه کې او بیا د خلیفې ثانی په دور کې د مغرب د بحری مهید پورې مشرق کې عراق هوراسان قابل دغین روس او سند او هندو دا ټول په تشو الله دا خپل وعده پوره کړی دا او الله اعظم دا خپل واعده پورا کوي او پکې شرط دادے دا دی و عمل صالحات تمسک به دین چې کله مسلمانانو تمسک به دین پرې غوډه د کفار مشابهت اختیار کو نو کفار مسلک شو خلافت ختم شو ځکه علامه اقبال وایي اج به هو جو ابراهیم کا ایمان پیدا اگر سکتیه انداز گلستان پیدا کما استخلف الذين لکه څنګه چې خلافت ورکل کړې ولله کسان ہوتا چې مخیوده دینه وله یمت کې لاوم او کلک ب کې دینددي دی اغاه چې غور کلې دی دا الله او بدل کې بهور کې په د یا نهديله اماو خی به بعدت کې زما ما سر به شریک نهګ دی ای چا چې کوپوکو په د دی نه دا د فاسقان واقیې مسواتته په بندې کوی د منځ دکته ورکې او تا بدار کوې د پیغمبر دی د پااره چې په تاسو لا تا بندلهنه کفرو غمان مقا وف کافرانو جديد بس کېدون کې لپاره ځمګه کې زید دی اور دې بده دا ورتلو یا يحل الذين آمنو ابتدا د صورت کې د عفت او د اسمت او آداب د معاشرت متعلق احکام ذکر شو په یوه حکم مخ کې ذکر حکم د استیزان دلته دوباره بیا ارجوع کې یا یا باز وي مخ کې استیزان د اغیار ذکر شویو مخکمه آیت نمبر 27 کې کله لا تدخلو بيوت ان غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها التكيد استئذان دا د اغیار ذکر شه او او دا د ته کلا کور د دن دخل کو ذکر کای صاف کور کی دن خلک پاتی کیږي اغیدم اجازه تخلیص غلامان دی او یا مشومان دی یا ایو هلذین امنو ای مومنانو فکار دی کی اجازه غواڑی آکسان چې مالکان دی خلاصون استاسو او هغه سانه چې نه دی رسیدلی بلوغت است تاسو نه بلوغت لا واړنه دي رسیدلی ودي به درې وختونو کې اجازه تخلینو وختونو کې نه صرف دې دری ټیمونو کې ښه دا به ته ادب خي والذين لم يبلغوا الحلم منكم كما شمان تاسو لا بلوغت نه دي رسیدلی په دې دری وختونو کې به دې بغیر اجازه نه دی به تپوي کې چې بچي تر আজি دروازه ټکوا بچي جې تر ته ټوخي کوا یا ته وایې چې امي ابو اجازه دې دراشمه دا ادب وته د کوت، تا دا ااد نهخو ستا بچ بهیا شي ستا بچ بهمروروت او بغیرتهشي بیا واللهنه لم لوغلو حلو کوم سالسه م درې وخته مکې د موده سانه د ساار د مو د مخکې سارمون تل لاې را پاسې دللی تا نور ماشومان بلله کوټه ودري سا وړو کې کور کوکې ته را ځي د چلویا چېته را بچې در واته کوه یاته اواز کوه یو دغهټ او بل وهینا تو دعونا سیابکم من الضحيا کمه وخت کم دې ته خپل جامې په واخده غرمې کې او پس د ماځره ماثه تانه صلات او راتلکم د درې وختونو نه پرديستاسوی او کدرې درې وختونو نه الیا نور وختونو کې اجازه بیا بریر دی ته بیا هم که ماشوم دی خو تاوی دی او اجازه دی بیا بریر غرانوا نو سره د درې وختونو د ټارګټ ک چې دې کې وتا ادب ورکوا چې اجازه سره دی السلام علیکم وعلیکم جنعون نشتر پتاسو لپدی باندې ګونا فزرې درې وختونه نا داوله دا طوافون علیکم دیر څنکه راتونګری پتاسو با تاسو نه په بازو او دا درې وختونه د خلوت او د استراحت دی کذالک یبین الله او د صورت کې الله بار بار وې دا رنگي بیانې الله تاسو له احکامات الله په حکمتونه ذات دی و اذا بلغ الاطفال منكم المؤمنكم لكن اورتی داوار ما شومان تتو نبلوخ تا او نن تبا ما شومان تم دک ادور کول پکاری لكنن ما شومان اگ کمپیوٹر کے اگ رسولی دا اگ اس دک کسمی دی پلا دے مشترا او پتہ نشتا وا اذا بلغ الاطفال منكم العلماء فليستاذنوا دی دی اجازت اخلی لک سنگ جی اجازت الله فوي دي حكمتونو من النساء اوت پکراز زنانو د بوډېګانو احکامات بيان هي ککې زنانه بوډا بوډېګانی شي دي پرديس حالت به يو والقواعد من النساء ا د زنانو نا اغه چی اراده نلري کولو الا امید دني کان نو کدي غد کې دا دهشان ساادات ګرزیو خیر دی که م ل... مخ نه پټی نوم خیر دی وال قودو می ننې سای هغه بوړی گانې د زننا نوونهغ چې ید نهسااتې د نیکا کولو نیشتهدي پهدي باندېونه یا دوغاتې یا به نه دا چېدي کې ری خپل پړې او غیرره متبرې زیاتې ب نه خ په زیت با نخ کاره کې چې دا خو د او دا ې بوړی گانان ته خو پرده را شاب ته داسې نه ده. او خدای رضوان بچی خدا بوډه او دا بیا رپیغلو پیخیر اوالې دا شون دې سر کوله او دا ستر کی تورول او بار نه داسه بنه کوي غیرا متبرر جاتم بی زینا عبد الرحمان با بات را چا ټوګی کولې او زنانو بوډه ځان زن دې سنبال لا سنبال کو دا غخوا کی بتیر را تیر اشوا هغه را توجه نو کوله خپلج عربي لیکل را لیکلو هغه کلاره نشو بیا تا وراته اشوا پدې کې عبد الرحمان بابا چې هغه کا و په د لاه په دی راله اوس به بیا را شي په د لاه په د راله اوس به بیا را شي داس پین سرې غخواوتل چېسترې توور مال او پېخندا را شي غیرره متبرې جااتین بي و اي استعف ابن ځان پاک ساتي عفت کې نو دا غورا دا دي د پاره الله ری دن کې پویا ذات لسا عل الا ما خرج نشت پناbine تنګця نه په ګوربانه تنګця نه مریضانه تنګця نه په تاذخ بلزانونو کتا تو غراث د خپل کورونو نه کتا تو خپل کې خوارات کوي او کتا سو خوارات او بيوت ابای کوم دخل په لارانو د کورونو نه یا د کورونو د میندستانو یا د کورونو د رونو یا د کورونو د خويندستانو یا د کورونو د ترونو ستا یا د کورونو د پپوګانو ستا یا د کورونو د خلګانو د ماماګانو ستا او د کورونو د خلګانو ستا سونا یا چې مالکانی ای د چابيانو داږي او صدیق کوم یا دوستان استاد سونا سم چې عادتن د دې ته اجازهت حاصل وي او که په کمه ځمانه کې ریواځ ده څه او چې هلته کې اجازه نه بیا بغیر اجازه نا خوراک ناجایز دی ښا بعد خلکو یې استادې په مساله کې ویلو کړه په وره ما ماده پټونه شو تلو بوسرو لري نو دا خیر دی چا ویل دا خیر دی بغیر اجازه نه دا غشتای کړو کې آمدوربط وی نو کړه ما په کول کې ډوړې خري بغیر اجازه د جشکور ډوړې او هغه ستنو خیر دی او الا غیر ما ماتره نه تل اجازه دی ګوري هغه په خپګی کې نه بې در باندې ډوډۍ باندې او خلاګې درو چې خلاګر زمون د کور په ورني غرمانه ډوډۍ پړه کړې ده نو بیا دا څه وخت زیاده بې جداته خلګې وري صدیق هغه دوست توې چې رښتونی دوستي غوا سياسي دوست نه مخلص دوست یا غوا سياسي دوستي اه حرکت ته چا ور و ډباو نو سو کانسلو دا دا رات لوټین دیو دا چل دیو هغه چله دی. چې بهر وروته ورغړ او پخه یا روت مې بابه سرسته ذکر کوخه ته او دا سو کانسلو نه لَيتَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَطَاسُ گُنَاحَ پِتَاسُ فَرَاکَوے گنا. یو زَيَاجُ دَاجُدَاءَ فَيَذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَا چِکَلَا داخِل شې کورونو تانو سلام کَوې پپُل کوروالو چِکور دَینُو سلام کَوې بې بېتَمُوایا سلام علیکم بچو تَمُوایا سلام علیکم دی وې ښا دبلاوو خدې له سلام کوم قرآن کې الله یو خدې له سلام کوا تا پخې سلامتی ان دسو ته کور سلام کوا کور کې بسلامتیا راځي جنگ جګړې بنې مو محبت وسرت یوا کی تحیتا من عند الله دا پیش کشیاره طرف دا الله نه برکتونو والا طیبا له خوشاله کون کې د ارنګ بیان الله تعالی تاسه قامت اذا فراجه دا کل نه کار واخلې انم المؤمنون الذين یقینا المؤمنان اکسان دي چې مان روړی پاله او پر رسول الله واذا كانوا ما هو الا منجامين او چې کلا د پیغمبر طرف یو کار چې مکی دونکو نو دین دي د پیغمبر د اخوانا فرصت اجازهت نه اغستې ان الذين يستاذنک ا نبی الاسلام ا کسان چې تا نه اجازه تخلی دغه مسجد ته نه پریحو اجازه تخلی او سوره توبه کې جراد لرو جهاد تر کی جاته اغستو اولئک الذین ادک سان دی چې مان وړی په الله او پر رسول الله او پې د استاذنوک له بادشانهم کی اجازه تخلی ستانا د بادکار د دې د نتی اجازت ور کچته لري نه چاته بخنو ته واړه الله به انګه رحم کوم ان کې ذات ادب ذکر کوي بل لا تجعلوا دعاء الرسول تعالو مگر دغه بلنه پیغمبر په خپل میاس کې پشان د بلنه باز استاسو باز تا څنګه تاسو یو بل تا आवाज کوي او پلان وا پلان پیغمبر ته आवाज مکوچیا محمد پیغمبر کویا محمد ته مت پکارو لا تجعلوا دعاء الرسول او الله کله پیغمبر دیو اندیو ان الذين ينادونك موارا الحجرات اكثرهم لا يق اقل نشتا پیغمبر دیو اوادي ورکول يا محمد اوخرج بنا دا پاکستان دلته یع رسول الله مدد او يا محمد او محمد ویل کی بيد بیم دا الله تعالی لگاوا یا الله یا الله تاسو مگر دا وې دعا راتبلنه یا دا پیغمبر دعا پشان د خپل دعاګان مګنې فشان د بلنی باز تاسو بازوتا قد یالم الله الذین یقینن پیجن یلا اکسان چپټ خو ییږی ستاسو نا لهواذا مجلسنا د مجلس نه ځان پټی غلی غون تو خو ییږی الله له خو پټه دا فل یحذر الذین دغه تخویب ورکیخه اره چاته د نبی علی سلام د طریقو خلاف کړي فل یحذر الذین پسودی یریږي اکسان چې مخالفت کوي ان امره د تېکی د نبی سلام د نبییر اسلام د طرق خلاف کوئ په کرددار کې کوی پعباس کې کی کو یا پهخواارت کاې کوئ پهغم خادکې کو کی یا دس نه دی وريگیيکیو بررسسیگی دی تفت نه دنیاایی غذابه او بررسسیي ته عذاب درناک الله خبردار ان لله ما فی السماوات والارض دل لا په اختیار کې هغه چې په اسمانو کې دی او په ځمکه کې قد یعلم الله پویږي په حال باندې تاڅو یي او پکمرس به واپس کولی شي دی الله تا په یو نبي خبر پکې دی لرا دی یې او الله پارس پویا سورته نور کې سلور قوانين ذکر کا zina کار زنان او سړی ته مجرم رحم وکا دويم از اذانی لا ینکو الا زانیۃ نا مشرکا غلط مجالس ون زان ساتا چا پپک دامنو باند الزام لګو بدنا نامو لګولا سزا ولا ورکی مساله ذ بیا او قا او آداب شروع کو و پردیکورتا بی اجازه متا اجازه اخلا دوی مومنان دې د نظرونه حفاظت کایو او ناری ندی کینم عمدانا نا پل زینات دے نخکارا کیا شی پل آرادی دا د دے آواز نوبا سی نو بے ودنو حالت ودنو اوکے نو ککم غلام مکاتب که دو غواری لیکل وسارا اوکے او خپلی لونہ بے حیائی بانے ممجبورا وئی صورت فرقان مکی صورت فنزول کے دو سلو نمبر دی نازل شوی رسطو دا سور یاسین نا صورت فرقان مکی صورت دی په نزول کې د وسل نمبر دی نازل شوهه سوره یاسین نا په ترتیب د سوراتونو کې پنځم نمبر دی رسته د سورتی نور نا ربات او مناسبت د مخ کی صورت سره هر کله چې مخ کی صورت کې فرق ک ذکر کو په مثالونو سره مخ کی صورت کې فرق ذکر کا دا شرک او د توحید په امثلو سره نو سپدی صورت کې فرق ذکر کوي په میاز د مشرکین او مؤمنینو کې یا مخ کی صورت کې تخلیه ذکر کا کدا ناکار او صاحب د دین خالی کا نو په سورته فرقان کې د عباد الرحمن سره اوصاب ذکر کوي چې په دین مزین کا و نور کې تخلی ذکر کا چناکار اوصاف د زان لر کا بی حیاي د زان لر کا نو فرقان کی ذکر کی تحلیو کا ہو و سورۃ الفرقان کې ذکر کې خپل تخلیو کا و د هو صفات او باند زان مزین کا یا مخ کې سورات کې د ناکار اوصاب و بیان کا نو پدی صورت کې د آغي انجام ذکر کئ مخ کی صورت کی دا ناکارا او ساپو بیان اوکا نو پا صورت کی دا انجام ذکر کئی او دا آغا چا انجامم ذکر کئی تی چا دا ناکارا صفات و نزان بچکا یا مخ کی صورت کی ذکر اوکا چکل اکور تا داخلی گئی نو تاسو سلام وائے فسلمو علا ان پسکم نو سور فرقان کی ذکر کئی تا برکت اچولو علا یو دا اللہ ذات دی یا مخ کی سورت فرقان کې ذکر وکړه دا مخ کی سورت نور کې دا کفر والا مثالنا بیان شو چې دایي اعمال बर्बाद دی د سورت فرقان کې ذکر کوي فجعلناه هبا منصورا یا مخ کی سورت کې ذکر او شو چې عالم پارس الله دی وګوره نبی صلی الله و سلام د خلی بی بی چې منافقین په الزام او پائے په پا حقیقت خبر نو سما به کرام داینه خبر نو او ذکر یوکو الله یعلم وانتم لا تعلمون نو سوره فرقان کې ذکر کړي چې غيبدان يواز الله دي نبرکتو وال ذات میواز الله یا يا مکه کې سورته بيانو کا چې چا نیک حلق بدنام کا اغلا نتيان دي نو دې سورته کې ذکر کړي يواز الله نتيان ندي بلکې دا گمراه هم دي فصورت فرقان کے لفظ دا دولالت او پیری ذکر شوی دے فصورت فرقان کی دولالت دا اکرت شوی دا دا ذکر شوی دے فدی صورت کے لفظ د برکت دا دری ذکر شوی دے فدی صورت کی دا خبرم ذکر شوی چھ قرآن بیانول دا جہاد کبیر دے پدې صورت کې دام ذکر شېوی چې قران کریم بیانول دا جهادي کبیر دی پدې صورت کې دام ذکر شېوی دي چې کم کث شرکو کو د اعمال پشان د غرد غبار دی پدې صورت کې دام ذکر شېوی چې کم خلق ظالمان دي د قیامت پرځ ب پخبل لا سن باندې چکونه لګي حاصل د سورته فرقان پدې سورته کې رد د شرک په لبرکت دی پدې سورته کې رد د شرک په لبرکت ده د ارنګ پدې کې زجر به انکار القرآن او زجر به انکار الرسول دام ذکر کړي پدې سورته کې طول حروفه 3700 703 پدې سورته کې طول حروفه 3703 او داوادہ دی صورت په دی صورت کې دغه ذکر شوې ده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده تبارک الذی برکتون علی ذی الله او په دې دلائل ذکر گئی برکتون زک غا چیا چې نزل الفرقان قران نازل کړي برکتنا زکاغا چیو پدی درائل الذي لہو ملک سماوات والأرض خاص اغلراب باچائی دا اسمانون و دزمکو دا بیا ذکر کئی آیت نمبر لسم کی تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالکا برکتنو آلذی الله کو غواری اللہ تعالی بغور درکی دارنگ پدی صورت کے دا بار بار ذکر کوي برکتونو والا یوازد الله ذات دی او پدې دلائل ذکر کوي تبارک الذی نزل الفرقان دا برکت معنا صبات او دوام ډیروال ذ خیر یعنی خیر اچولو والا یوازد الله ذات دی او مبارک صفت دا یوازد الله دی تبارک الذی نزل الفرقان برکاتن وعل ازاد دی خیر اچولو وعل ازاد دی نزل الفرقان نازل کړي دی فرقان فرقانو دا, دا قرآن کریم د نمونه نه یو نوم دی چونګه د قرآن کریم ګڼ نمونه دی سنجي علامہ سید رحمت الله علیہ التقان علی علی کی ذکر کړي اغه غالبا 45 نمونه ذکر کړي امام ابو العالیا 55 نمونه ذکر کړي ا درځه ول قران رحمت الله له صدا په سدريش بیتونو نمونه دا قران ذکر کړی نازل الفرقان او قران تا فرقان زکو وی چې دا حق او باطل په میاس کې فرق ذکر کړي قران تا فرقان زکو وی چې دا حلال او دا حرام میاس کې فرق ذکر کړي قران تا فرقان زکو وی چې دا شرک او توحید په میاس کې فرق ذکر کړي قران تا فرقان زکو وی په دا خالق او دا مخلوق په میاست کې فرق ذکر کړي تبارك الذی نزل الفرقان برکتون علی دی اغاغات نزل الفرقان نازل کړي دی فرقان انا عبده په خپل بندبان دی عبادت ذکر کړي دی نه دا معلومیږي چې دا عبدیه صفات دارې اعلی صفات ښه دا نو نوری نوره نوې فچرتہ دپیغمبر په اوصافو کې چې هغه بشر نه وي او هغه نور وي د هغه بد نه بیا صفاتو دی دغه قران اعلی نوري هي ذکر کړو نو دلته کې د قران د نزول تذکره کوي نو هغه بد وي تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده کل ذکر کوي او اوه الى عبده ما اوه الا قلب بند توہیقا کله د کرکي لما قام بد الله کله چدرېدو د الله بندا ددنین بایدو دپاره کله د کرکي چې الله تباره کوطال شیرونه تللیږ سونه فکري صبح نه الذي اثره به بد لله په مقام د چیرین جو او تحدي کې د کرک یا ف بمما نه ځلله غله بد نه ذکر گئی تبارک الذی نزل الفرقان الا عبده برکت و الذی اغذات جنا ذل کڑے دی فرقان پخپل بندا باندے ل یقونا للعالمین نذیرا کلا نزل ذکر کی کلا انزل ذکر کی نزلہ دا دا باب تفعیل صیغه نزلہ ينزل تنزیل اور ابی تفعیل یو خاصیت دارد دی کې تدریج دی چې کوم ځای کې نزل الله ذکر کې هغه ځای کې اکثر مراد د دې دا پته یي اس کا لکه سٹیپ بای نازل شوي دی چې کوم ځای نو کې انزل الذکر کې الا مراد دا چې شورو د قران د نزول یا انزل مکمل نازل ایدل دل دل لوح محفوظ نا اسماني دنیا ددا پيوش پکې پليت القدر کې شوي اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ في الْقَدْرِ حلتا انزلا ذکر کئی تبارک اللذی نزل الفرقانا برکتنوالدی آغزات چنازل کردی فرقان قرآن فقف البندہ خسر فارا لِيَكُونَا لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لِيَكُونَا کی ضمیر یارا جی دے فرقان تا کشی دا قرآن د فارا دا ٹولو خلقو نذیرا یارا ورکا یا لیاکونا که دا زمین را جی دا عبد تا چه دا عبد شی لیل عالمین دا فارا دا تول مخلوقات نظیرہ یرا ورکون کی دیکی او بلا مسئلہ چه نبی علی صلاة و سلام اغبان نخو اللہ فرقان قرآن رو او دا ټول منی لیاکونا لیل عالمین چه شی دا فارا دا تول عالم نو آیا دا ټول عالم نه مراد کم خلک تر مراد دي احادیثو کې مرادي نبی علیه السلام فرمایي بو عیس تو ال احمر والاسود ذرتور د سپینو د ټول د پارم شوی ما للعالمین کی اشاره د ختم نبوت تا چدا نبی علیه السلام بس الله رسول کو د ټول خلکو د پارا بدی پیغمبري د ټول خلکو لپاره بدی نذيري د نورس بل پیغمبر نشتا الذي <اللزی> له <لہو> ملك السماوات و الاارض بعدي ايات كريمه کی او صفات ثبوتیہ ذکر کی او صفات سلبیہ ذکر کی شدا زنا اللہ لا دی او داز زنا اللہ تنبی ثابت دادی تصفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ ویا الذي له ملك السماوات و الارض برکتن على قاس اغلرا بادشاہید اسمانو نوادس مکو دا ولم یتخذ ولدا او ندینی وللہ ول ولدا ورایو اتخاذ الولد یو تولید الولد دی دا مشرکان مبارک را وتخذو من وقالوا اتخذ الله ولدا اغيوی الله زان تولد نیولید دا نجر الله نو پیدا شوی دا نجر الله پاک نعوذ بالله بی بدا او څنګه دې انسانانو اولاد پیدا کیږي داسې د دا الله اولاد پیدا شوی وي نه دا خو یو نیک بنده دی دا یو جدا دان تمور پلار شتا په دا نیک بنده دی الله پاک د ځان پرځویوالي سره اونی ولو چې څنګه سړی ته رازوی ډیر یادګرانی نیازبيني وتا او خپل ار کلا کلا کل کل مجبور کی په ټیلی ویژن ورو باندي په نورو نوارو باندي خپل ار مجبور کی د یوې الله پاک د دکنا زولونه رزک نکانه بیا مجبور دی نه الله پاک دا څنګه الذي <اللزی> له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا او ندي الله نولينا ذا ولي ولم يكن له شريك في الملك او نشتا الله لرا برخ والا بادشاہي کې پديوجه حدیث کوم راي تب بازار ته لړې نو بازار کې هر طرف ته غیر الله دعوت دي څوک ویلمه دکان نکار کیږي سودانکار کی. سو دا پدي دا پدي ا حاجی دو کایته بازار ته لړی تغتو غیر الله نفیوکا او دعا هوایا لا اله الا الله وحده لا شريك له دا دعا هوایا چیکارونه سمور دا دکان لا دی دا سودانه دایوا الله لا ذکار تر رب ته د غیر الله داوتی په تال دعا هوایا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له ملکو له هو الحم ده هر و دا د ما سو دا دا د له ملکو اختیارات ټول الله لرددي او یو کس تا نه کوي داس سخدي داس سرې تو دا نه وله الحمد. دا دا صفت دا دا على كل دا هو الحمو نا اللهله ده د سفت قابل زیات یوااض الله دی یوحي ومته الله جووندي کوله مل کوول کويحيله يمود بیادي الخیر له کل ش خ دا دو ووایه. دا غیر الله نفی او کا حدیث پاک کر راوی تیری روایت دی کہ دیکاست الله تبارک و تعالی لس نه لس لا کہنے کی وہ اس لس لا کہنے کی کو قدر صحابہ کرام سره لنی زبان تو دیو دا دعوائی لا اله الا الله وحده لا شريك له الملک له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بیده الخير وهو على كل شئ قدیر irmi di harif kare ayat de de insanta las la jane kiuli klishi las la ka gunaunay metawshi las la ka daraji hota bolun ki pa janat ki hota allah alwi mahal war ki la kal tarab ta khairullah awaz de aw da aghi naf yu ka wa khala ka kull shayn aw allah paida kray har yau siza faqad darahu بادشائی راغدا هغه تر سوک شریک شته دی نه خالق هغه نو دا ذات پری خودو دی له غیر الله پس روان شو واتخذو من دونه الها او نیول دی سیوا د الله نه الهتن نور دا او چې نور دا یان نیول داږي زرت کوي ایت نمبر پچ وګوره و یابودونا من دون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَلاَئِنَ فَوَمْ وَلاَ يَضُرُّوْنَ وَيَعْبُدُوْنَ اُدِيْبَادَت کای سیوا د الله نا د ارچانه نپاور کولیشیو نزارار د رسل الله فرمای او تاخذو مِن دونه الہتن اونول دی سیوا د الله نا نور مددګاران نور خدایان اودیت ک مخلق د خدای درجا ورکا ذراګه غاری پوزیشنو گورا حقیقت لا او غورا دایي حقیقت ووره لا یخلقونا شیئا وهم یخلقون دی شی پیدا کوله هسه دا شی انکرا او په سیاق د نفي کې واقعیا او دا قاعده دا چې کله نکره په سیاق د نفي کې واقعیا شنه عموم پیدا کوي یعنی شین هسن شي پیدا کولی لا یخلقونا شیئا دینشي پیدا کوله حصہ قران تفورقان څه کوي د خالق او مخلوق پرک دیکر کوي چې دا تاسو کوم مخلوق ته درجه ورکړل دا نو دی خو څه خالق نشه پیدا کولی شنه او هم يخلقون او دی په خپل پیدا شې ودي بل ولا يملیقون لئن فتم ور او نفا اختیار نه لري دا پارا د خپل ځانونو د هیڅ نقصان او نه د پیدا ځانته اختیار نشي ور کولې دا تا چې جنازه خدای دې درجه ورکا وګوره دا باندې مرګ راغلي دي د خلکو غسل ورکړي دي د خلکو کفنه چولی دي دی بیا خلکو کټ کې خودلی دي به د جنازه کړي دا دې په قبر کې خښ کړي دي او تدا غي نارښتو بیا دي دا غر درخاورې وړي هغه ته ګیټه پیره ولاړي او ځان سره چر غوړي را او کوک کړي کوک کړي او پوت تر دي د ویرا کا دا چر غوالا هغه ځان نقصان او دا نه په <تصفح> ولا يملكونه عليا نفثا ولا نفعا ولا يملكونه موتا ولا حياتا ولا نشورا پبا د خلق دا خبره ناشنا لغي په دې سره د امت د خیرخواهی است فکر نه ورنه دا په معاشره کې دا وو خلقو به نظر منلی منی او د غیر الله پنوم باندې حاج اترامو خپل کوشای ګنلو زنانو باندې الوادیت کې روان کړو اوې چارتہ دی مبا بات اعظم د تو کنو او خو ځان د پاره او خپل د پن شوی دی خپل غیرته محتاج او تعالی نه پن نقصان نشي درکولې او دی به که کپره دا کاراته او کو ای مزارا نو تور چله درالو او ګډ درالو چرګه درانه او دا پراټی دا چياني دا نظراني دا غلا دا چڑاوي دا پدې مشرکی شروع وي او چیرد نه ګورا اولا یملیکونا الیانفسہم دعوا ولا نفا زمګیلا کوګری مشران د پتره ککل په ما شمانه سنت کې دو خاتنه به او تا کولا دلته ډیره اړبته وې را وستو الګ به اناوی کو ما شوم پاس باندې وې را وستو او به ولا ناوی کو الته به ستټه منښت نظرانو کا واپس وې را وستو چې دا برکت شي او سورته پرکان نو خبرنو چې تبارک الذی برکتون وله او غزاد ته خپل حاجات به وخته دلته ګړې واه ماته براله او پاري باندې به پیسې کې هودي مال کې به کې هودا ګولې کې به هودا او کد مونکار دی وګ نو کد مې د دولت پتی چه اوخه توکړې پراتی برولو بیا ود خلکو دغه تل پوره لږ بجې ډیر مزبه کو دا دیر خلقو دا خلک بل لږ بجې پټم وو چې څوک بچي مې راوړي نا آ غره دلالي شراتلې په دی واتخذو من دونه الها والحمد لله زمون د پاوډېر خلکو کې دای او سپاتښ دا خو شمع اضافاتو چاغی کلم خبر شوې دا بیا توحید دا خو ناکه مسله علامه زداره مسله ډیره پسینہ پسینه کې زې ورکړنی دی په لر کې زې ورکړلې وګوره زنا مزارات څنګه رجل <سؤال> ته مخې مولانا مردان د غړا غلو دمون دی مینار مسجد کی امام شوی او درښونو مبارک اثر دا دعوت او تبلیغ په मेहनत سره الحمدلله خلق د غیر الله د عبادتونه من شوې وو او په اعلی تډی کې غړند او غټ شیر او او بیا لا په دلته خبر نامو تابو د پراټو مولا او چا په تبین جو استاد او چا بولا چې کوم دین او سن ناشنا اسنه نمونه پیغو نو هغه په دغه تماشومان راځم که په دې وی بیګامه دا ګړې او با خوب کیولې ته او دل زیات سخت او خاص تر څا د خلکو نه ډېر خپو وي ماته په خوب کې وي ګور په خوا باندې زیاتولم پراټي بیرولې چه بیرولا او څه بالکل زبین واپړې خو دې ما دا شرکيات خورول بیا غده کې مونږه صورت درسو کو بس واغته غځ نه بیا الله پککو و تا غو داس ته بعضې خلکو قع ها یو او ریای کران مننددي د اولییاو عزت دی په خپل دی دی او لاو تاله رې ورکي او لیو تاله شپې ورکي دی او لیاو تاله خپل مقام ورکی دی اولیاء لییاو تعله تباره کو ت عزت ورکی دی که څوک دایاو ببيزتی کو یا د الله طرف وی سره اعلانې جګ دی خ دا نه چې ته اورییاو ته د اوولیت سفاات او ته وې دا حبت ارث کولی شي دا حاجت روان دی مشکل کشان دی زمن ولړم ور کولی شي او دا بس د درگاونو نخوري او راو خوري سټاو مال کې او دا پورا ام بي بي اس ډاکټر دی نه نا دا نه جایز دی واتخذو من دونه الها نونی ول دی سیوا د الله نه نور خدایانه هغه یې د برکات وګنل چې دا برکت ور گئی دی غیر لا يخلقون شيئا دي هیڅ نه شي پیدا کولی او هم يخلقون او دي په خپل پیدا شي دي ولا يملكون ان ينفثوا برهم ولا نفا اوسم دې زالمان خلک تاسو دې په افسوس را چې شا اي زالمانو اي دا الله بندگانو خلقو ته الله و هي الله سقيو کم ذات دي دا الله کم طاقتونه دي دا الله کم قدرتونه دي اغه پذر خلق ورواشه وا الله پذر ور پریو دے دیو ته نجی کبرونو ته دے را قبرونو نه واळे ای طرف نا یو ایبهمانه کله کله یو استاد درس کئ اغه وی بعده پاگلانو وځی قبر ته مده او قبر تتلره کبر قبر ونه دا شرک شرکت وی نه دا شرکت نه اغه وسیلی دی او دا خو محبت دی او ډیر خل پاستله جهه کې لګیای خلک پشیر کې وردن نه کئ وی کم چې قبر زتري دا دلیل ذکر کئ کله کم کس قبر ته تلې ته تبوسه کړه چې دا قبر والو ته خو ته وي نو کدي قبر والي ته وي دوی وین بیا مشرک دي او خو ته او محبت ورته کوي يې چا په دي تعويضا خيره خو محبت دی پدې صدا خو قبر نه ده کم بوتا او کم یو غير الله چا په دي وي دغه ته یو صفت والا ور کوي ولا يملکون ان ينفثو دمرا ولا نفا د نقصان او لا نفع او نه ده نپی دریمه برابر ولا یملکونا ما تو ولا حیاتا او اختیار نلری نه د مرګ او نه د جوندا او نه د دوبار پورته کېدو د تاسو بګپل الله ته مختاج دي او جو د مختاج وي دوسرے کا بلایسه مدد منګنا هي کیا چدا مسئله ته بیانې داستان کار نه را د اوس په نيجه کې خو دلته الحمدلله مشران مهنتونه کړی دي تا ور د علماء مهنتونه کړی دا مسائل بیانول لسان دي هغه لاکو کې چې پای کې خلک پکبرونو ور پراته دي په مدارونو ور پراته او ته دا مثلي کې چر بدلو خي دا ګران کار دی نور په سی ذکر کوي د اعتراضات سلسله چې دا و سلسلہ مسائل ته بیانې مطابق به خلک اعتراضات کوي او تا خلاف به خلک پراپګانډي کوي د نبی رسلام متعلق ذکر کوي چې کفار او او بیا د هغه جوابات ذکر کړي او د ايده په کې تفصیل ده چې ته دین بیانه قران بیانه توحید بیانه دا اعتراضات به پتا کیږي او امام درکشي رحمت الله علیه کی ذکر کړي چې هغه شان اعتراضات کمفه مخانو انبیاء علیهم السلام شوي دا په دی دور کې مخ حق پرست باندې کیږي کی چې کله حق بیان نه وي اوسره فرق بدونه چې هغه وخت مشرکانو پول په دی وخت کې به پجامره مسلمانانه کیږي او وقال الذين كفروا وهي عكسانچ کوفر کړي دي ان هاذا الا ایفكون دي دي. نو ديدا مگر دروغ یو کی دردي یو ایفک دی نو ایفک دا یو زبردست دروغ دی ډېر غټ دروغ نو ګوره پیغمبر ری اطلاع خبره تا قران ته سه وي ان هاذا الا ایفكون نو ديدا مگر زبردست دروغ افطراو دي پیغمبر ده زانه جوړ دي تون هغه دې راز ښا واعانه علی قامنا اخرون امداد کړی د سراب دې باندې قوم بلل بل جاء سره امداد کړی و اوس به یاره دار بار امداد ده کنه ها ا دا تبلیغواله چې ګرځي نو دا دې امریکا دا لری ورکه امریکا پیسې ورګي نو ظالم شکر نوباجي دې ګو امریکا جماعتونه نه او تبلیغواله ته پیسو کې یې دین کار خبره پېته لګه پې چې امریکا ولې کار کوي حدیث تا ورې دالې وکال الزینا کفرو ان هاذا الا ابکن ندیدا مگر زبردست دروغه افتراه جولکڑی دیدا جانا و ان هو علی قوم اخرون ایم د سرا په دی قوم بلا په پیغمبر اعتراض کئ الی جواب کئ فقد جاءوا الظلم و زورا یقینا دی رات لوک ظلم اور درو خبر سرا بلی تراز وقالو او دیوائی اساتفیر الاولین دا کسی درم بنو دی دا خود سے کسی دیرا ایک تطبہا چلی کلی دیئے پا بلچا باندیں فا یا تم لالین په لستیشی پدر سبائیو بیگائی دا خود سے کسی میں سیر اولی دی دا مونتا کئیو چی دا آدیان دا سے تیر شیوی دا مودیان دا سے تیر شیوی قومی لود دا سے ورته تو جواب انزله الذي يعلم سر قل اا يا اي نبي السلام انزله الذي نادلك دل اغازات يعلم السر في السماوات دا غ علم محيد ديار یو چیز لرا قل اا الذي نادلك دل راغازات چی پوہیږي پپوتو چیزونو داس مانونو دسمکو انه كان غفور رحيما لیکن اللہ دی بہن کہ رحم ذات وقالو او دی بویل ما له از رسول سچل دی پیغمبر لرا دا څنګه پیغمبر دی یا کلطاما چې دی ډوړې خري تدې خپل خیال داو چې پیغمبر به داسې یا چې هغه ته بده ډوړې و غیره حاجت نرا پیخیږي وقالو او دی بویل ما له از رسول سری دی پیغمبر لرا یاکل طعاما یاکل طعاما چې دیډوره خوري دا د پیغمبر دی او يمشي فی الاسواق او دی ګرځي بازار بازارونو کې دی بازار ته ورېدی کدا پیغمبر دی بجردان ته ناس کړه او دا اعتراضات کوي او ګوره چې کمګس معترضې معترض پشان درلون دی علموا طارک الاعمى او بل خبره چې کس اعتراض کوي کنه نو دی به اعتراض په هر حال کې کوي کته زه درته دا چې وخت یو رومه دینکار دم کوما چې ما باندې خلق او هغه اعتراضاتونه کې داسې نشي کېږي په هر حال کې او پتا اعتراضات کوي کته زه به دینکار کومه او خلق به ما احترام کوي او قدر وکي او سلام علیکم جی اکرامنا او صا ندي پتا به اعتراضات کوي طالب سو غاره کې هارون نه چای او وګوره په پیغمبره اعتراض کو پتا بکیا قالکوی پلان کې ډیر زیات خسړلې دي سفیان رحمت الله علیه دikr کړی په یو الاکی تراله او هغه ځکه ته تاسو وګورئ دا پلان کې څنګه دی ار یو ډیر خسړلې دي دی ډیر خسړلې دي دی ډیر خسړلې دي دی یاره خسړې ته دلیل سری چې کسی کو څه نه یی چنده چا تاسو نه وای جی ډیر خسړلې دي چې املاس ثغوان په پاتې شي که په خواګې دا کور په کې دمټوب دي چې ډیګانو دکانونه د بی د سونو دکانونه بس خوصلسلام کالاام ناستسته تا پسته سره کوي نو داغې خلاب سو نن ر د منکار کوي دیېر خرسیدي سوفان را مطالې د کرکي په اله ان نه مداهون پهې خبره پوهه را غټ مدادي خاکې پټ کړی که د هک باید نو سنا خلکو خو به سري که نه نبیر اسلام ممسله او خلک سوی نورچل لړلو دا س پې غمبړې روړی کوري دا سن پې غمبر د بازار کې او داسې اعتازو پهبغه پللییخخه وقالوا ما لهذا الرسول ياكل طعاما سشي وی دی پیغمبرلرا خوراک کیو او يمشي فی الاصلاق او دی گردی بازاروک دله پرشتولینو را دی کدا پیغمبرو پکارې درته پرشتہ روانې گردی دی و تر اشاره ده پکې پتا به اعتراضات کیږي نبی صلی الله و سلامه اعتراضات نه نو پاتې شوی لکه حالې کویو وَمَا أَحَدٌ مِّنَ ٱلصَّلِفِ نَاصٍ سَالِمًا إِذْو غخل کو دجبورا ندی پاتې ولو انهُ ذاكَ النَّبِيُّ ٱلْمُطَّهِّرُ اگر کو د پیغمبر پاک ذات ولي نه وي پاین کان مقدامن یقولون احوجو و ان کان مذالن یقولون مبذرو و ان کان سکیتن که سړی پش قدمی کوي دنه کارونو کارونه تا خلک بیا ته به وقفې جماعت کې دی پیسې لګې مدرسه کې دی پیسې لګې ا دنه کې په کارونه کې دی روان دی کی او که دی سخي خلک بیا ته په خلخچه دی و ان کان سکیتن یقولون ابكم کدی ارو خاموشي خاموش خاموشي خلک بیا یې ترس کی داسه چاڑا دی که خبره کوي نو بیا ته بکواس دی کدا در جې او د شپې عبادت کوي نو خلق دې ځان خې مکر تک نفلا تکترس بالناس فلمدح والسنا ولا تش غير الله والله اكبر خلق دمتو او د سنا د پروا مکوا ان اب ناس على مقالي فليس بي قولهم يديرو خلق زم ما پوینه نه باندې غيب لګيو د مال نقصان نه راځي زکه چې کړه نبي عليه صلوات و سلام دین بیان نو خلق وې جادو دې او ما یقول الرسول زورو کہ پیغمبر کمه خبر دا دروغ دی په پیغمبر اعتراضات کول او به اعتراضات کی ځانک لګکا د اعتراضات په جګوري دین پر نه وخا وقالوا ما لي هاجر رسول ياكل الطعام نوکه مفتي شفي رحمه الله اے مولی ملامتی فرقه ہے کدی غیبا ساده وری سادهجا میوا چي اپل په سیکل ګردی الحکما mula badazi gorat ka ja me juli aw pa pa dees ka saikal ba nigri ke muli se pa motor ki kini da goray ha muliyan badazi lo pay sal ke tan pri utra din kar kaw parwa ma kaw mu sana na zikr kol ka na aga sare yo izli urawan usor le wa sa wa khal khar wa saraw dewan rawan di e cidrewan rawan di yo zai ka ta me ta ورلې وسره شتو دي پیادر روان دي نو غي بیا صلاح یوکت یو کتب جو یو کتب وسره پیادر روان یو نو غا مشره رو ورخه جو پشره رو واپس روانو چې لکه مخ کړه دا ګوونه ظالم دی اما شم غریب پیادر روان نه خولي پرامات دي جبه راوته دا او دیخ غٹ دی خ غټ تړلی اخر وګرمټ دې باره پس ورلې نه aste اغیر اڅ کو اما شم ورخه جو شم اما, اما شم ورخه جم لکه مخ کړه ودا ګوره ها غا مشره پیګری او دا نوجوان کځي په سور له باندې سور دی وخته دا سوه کو نبيات د والا ورو خاطر چې د والا ورو خاطر روان دي خلک په سو نه ظلم کوي هغه ټا په دې فقره روانه ده د دوه ظالمانو په ناشتي ها چې له نبيات سوه کو وخته یو سوه کو چې له بتاله نږدې بیا کته خلک خلک بداوې کدا چې مې خلک بدد نه د دین کار کوه یو خبره یاد تا تا مخکې ته د الله رضا کې دا داخریت باندې قدمه مخکې دا او تن دیئے بعد مخالب سے نگا برائے عقاب اے تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لئے اس پرواہ مکو دا خلق دے ترازاتو دا خلق دا غفاری لگیا بھئیو غرفی تو میں اندیز دیغے و غائر اقیبہ آواز سگا کم نکو اندرس کے گدارا وقالو مالی حاضر رسولیں ویربدیس شیوی دے پیغمبر لرا دے خواراک کئی گردی بازار انہوں کے لولا اندلا ایلیہ ملکن اولین ناز فَيَكُونَ مَا هُوَ نَذِيرًا شې دي تسره دا پاریشتای را ورکون کیه نو بل اعتراض او يلقى الیه کنزٌ یا اولی نرا غورځول کیږي دله یو خزانه په کار دې کده پیغمبر دې تر خزانی ری او ک خزانه اور تر بیا به څه وی ک پیغمبر انده سره بہت خزانی وی او تكون له جنته یا دې شې دره پارای او باغ ک دا دغې نه مکه وی دا سې پیغمبر دی چې خوراک کوي نو تو روته یې پکاره دې پیغمبر یو باغ خوراک وکې تا او از ځان ته سړي پړې اخې او پښتانه وی دا دغه پدغم گزار کیږي نو د दुसरे خپل غل ځان ته اخې ښا دا چللې او دا چللې اوس بویو یاره درس خري خو بس دی پکې د خزو خبرې کوي په چوت الله په دې وقل ته وایي نظر ښکته کده پکې تنه سورته النساء چې لور ته خورته دي څور کا دا پکې تنه وي اداره خزو خبرې دي په درس کې د خزو خبرې کوي اوتاکونو لا هو یا یاکلو منا وقال الظالمون په پیغمبر ته راس کوي الله فرمایي وقال الظالمون وای ظالمانا او دیوبل ته شوی ان تتتبعونا الا رجل مسحورا کتا سو تابیداری مگر د آ کس مسحورا مسور یا مانا د شاهد دی یا مسور مانا د مجنون دی یا کذاب انزور کوی په دووربولله کل امساالو اوګوره اابریسه نامه چېدي سررنګې بیاې تاناې پهتونونهنا کاره په دولو پهې ګمرا شله په پې غمبرې تیراضاد کویا په هکوله اعتراضاد کویا په دولو نودي ګمرا شووم فله یاست اوونصبيله د طاقت نه لري د نېغېلارري تباره کلوي انشااع جعللهکه من ځالکه۔ برکتونو والا اغا زاد نبیرے سلاما کلا وری غور به ورذر درکی باغونه بدر کی او طالب بنگلی درکی څنګه الله پاک داوود علی السلام ته نو ورکړي سليمان علی السلام ته څنګه له باچي ورکړیو دارنګي مسند احمد کی روایت دی نبی اسلام فرمای ما رب وې اے رما محبوبا کستا خو دبته ها دا غونه بتاله زر روزارو کما او نبیرے سلام یا الله زماره خوخرا یور درته د خوراک د فار ملوشي بلر د ملونه شي یوره شوګر کوم بلر صبر کوم انبياله مسالم فقر فاتق وحولا نبی رسول الله په دعا وخته اللهم اهني مسكينا وا امتنني مسكينا وا خشورني في زمره المساکين یا الله ما تجند مسكينا نو سرا ما تمرق د مسكينا نو سرا زم حشر د مسكينا نو سرا تبارک اللذی برکتنوال دیاغذاتا انشاکو غالی اللہ درب کی تال غرد دینا باہونا چی بھئی کی با لان دی دونو دائینا نی بھرونا ویجعل لکا قصورا او درب کی تال مانے بلکا زبو بسا بلکی دی تقزیب کئی دا قیامتا او تیار کلی منگ آرچاد پارا کزبو بسا چی تقزیب کئی دا قیامت ساقیرا اور بلکلی شویں ذا رامې مکان با ده کله چې دی ونیور د لرې ځ نه دور د لر نه و تموله تغ یځ وظافره او ریبادي غ ل را غم بدلله د اور به ډیر غسی بار به و وظافره هیررن دله پایضا اوکو نه چې کلهديور ووشید زوری چې د هغې نه مکانم ضقه پهتند کې مقررننی نه ترلی شوي دا او غاری په تاغه واکه حلاکتا دا واکه بره حلاکتا چيږيږي بس مونتبا برباد وي دا الله طرف نه به تواضشي لا, لا تدعوا لي يوم ظبورا تاسو مغواني حلاکتون په یوزل اوغواړي حلاکتون ډېر حلاکتون ډېر واړې پیدان کوي وه چي جهنم کې په دنیا کې هوتا ته خبره نه منلا قل اذالک خیر اس تقابل ذکر کئی آیا دا غورا دی چې تعلیشی بییا غرام بلو والا اور کی غردیگی او آل تبیاد تبایی چی چه وی تبا شو وی حلاک شو دا دکا دا غورا دی او کده همیشوالی جنت داس جنت لهم فیها ما یشعون او ذکر دا حال دا جنت ذکر کئی قل او آیا اے نبی علیہ السلام اذالکا خیرن آیا دا خشیده ام جنتا الخلده او کجانات د همیشوالي الکې آ چوادې شوهه